Și ale minunilor lui în pământul lui Ham, trimis întuneric și a că ce au omărât cuvintele lui, prefăcut-a apelelor în sânge și-au omorât peștilor, scosa pământul lor broaște în cămările împăraților lor, Zis și-a venit muscă câinească și mulțime de muște în toate hotarele lor, Pusă în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor.